Idea zen hiri kalitatezko ekoizpenak, proposatzea eta toki batean, ekoiz batez edo atxalde batez. Erosleak atxemandezan euskalegiko ekoizpen eko dezberdinak. Gero ikusiz, gero eta geho ari direla pentsatzen bai larborantza sustengatzea eta bai galderak badituzte hoien plateretan eta hoien sukaldatzeko moduan zeh ekoizpen baliatu eta nola dean. Gero gehiu gehiago galderak badituzte eta gero eta gehiago dira tokiko ekoizpen eta laborari eriburuz. Ondoan ideia zen, zertako ez, saran ere, merkatu bat urteantzeak, eta ikusten da, mintzatuz, oagtu gira, bazera galdea. Alburua zen, uh, proposatzea kalitatezko desmartzan ziren uh, laborariak. Eta nahi du, uh, bai uh, laborantza biologikoan, bai idoki, uh, bai uh, AOP gasnaren zat, kalitatezko desmaktzan dash, diren geko uh, ezpenak. Izanen dira baratzikiak, frutuak, txekia, xehikia, behikia, estia, espeletako pipeja, gero uh, egisimentak, ajoltzeak, oilaskoak, Astapen batean esigira saratajak uh, idei asortzen eta biztan dena ezitugu uh, mota guzietako uh, eko izpenak. Orduan uh, urbileko galdetu uh, dugu ere parte hartzea mehkatuan uh, pixkat zabaltzeko uh, uh, autua eros